Додому я повертався уже 22 червня на світанку. Тільки ліг дзвінок. Негайно з'явитись у виконком. Врізався мені у пам'ять той ранок, точніше перші хвилини світанкової тиші, спокою. Ми під'їхали на черговій емці до масивного будинку Львівської ратуші, коли по небу раптом поповз ниючий тривожний звук. Звук наростав, і вже вгорі завиднілися цятки. Літаки зробили коло над містом, знизилися, і від них почали відокремлюватись якісь чорні предмети. Земля здригнулася від вибухів. Удар зенітки, надривно завили сирени. У дворі міськвиконкому нам видали зброю. Ми, рядові і відповідальні працівники міського і обласного виконкомів, стали бійцями об'єднаного винищувального загону. Командиром призначили мого земляка, начальника управління будівельних матеріалів, Олексія Середу. Незабаром по тривозі загін кинувся до селища Вінники. Там – у десяти кілометрах від Львова висадився ворожий десант. Проте все обійшлося без нас. Десант оточили і роззброїли червоноармійці. Там я і побачив перших полонених гітлерівців. У камуфляжних жовто-зелених комбінезонах вони скидалися на великих жаб. І спочатку викликали скоріше цікавість, аніж гнів і ненависть. Дивно поводили себе перші полонені, немов не вони, а ми у них в полоні. Тримались самовпевнено, жартували. Тонкошиїй єфрейтор, ламаною російською мовою, нахабно намагався утлумачити нам. У Львові армія Фюрера буде завтра за кілька тижнів у Москві. Більшовистин, комісарин Юден Капут. «Україна – хорошо!» Він запропонував нам посприяти йому та його комрадам. Гарантував за допомогу солдатам фюрера життя культурне утримання у таборі для військовополонених. Мою увагу привернули його руки. Мозолясті, натруджені, руки майстрового трудівника – «Я так вірив у німецьких пролетарів у Родфронт. «Скільки разів казав своїм учням, почнеться війна, і вірні інтернаціональному обов'язку німецькі робітники схоплять Гітлера за горлянку!» Арбайтер? запитав я. «Тайче!» – презирливо процідив у відповідь Єфрейтор. Підійшли машини і полонених забрали. 23 червня уперше з'явився у зведеннях Радінформбюро Львівський напрямок. У місті почастішили постріли українських націоналістів. Всю ніч на 24 працівники міськвно знищували документи, відбираючи для евакуації найважливіше. 24-го ми виїхали на полуторці. Ми це директор спецдитбудинку Яша Мигердичев. Степанов, перший секретар Сталінського райкому партії Львова, завідуючий міськ фінвідділом Гороховський, я і Степан Петровський. Єдиний серед нас фронтовик, учасник фінської кампанії, кавалер Ордена Червоного прапора. Ми їхали дорогою запрудженою машинами підводами біженцями. Армійські частини рухались і на захід, і на схід, то посилюючи тривогу, то породжуючи надію. Виїхали на центральну бруковану вулицю містечка і раптом зверху, наче з неба, затахкав кулемет. Степан щось крикнув ободієві. Машина рвонула вбік і притислась до стіни. Тут і я помітив, стріляли із дзвіниці старого костьолу. Не висовуватись наказав Степан, а сам боковою вуличкою побіг до костюльної огорожі. «Ми за ним».